قران محترم کو د مولانا لیاقت علی صاحب دا دوره تفسیر قران چې په مدرسہ دارالقران کالو خان کې اوسه 2006 کې شوهره د دې د میلادو پته یا ساتي ارشادیتو د سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمات پلازان 19 مین چوک جنگیر اور سوابي پرپرایټر انور شریف توحید موبایل نمبر 0315710124 یو آیتو دو خوش خبره مومنانو تا او دتا او یری منکرین دی توفید تا یو د دنیا بشارت او زم دا آخرت مومنانو تا او مشرکانو تا و فرمان سر دنیا د عذاب یرا او زم دا آخرت قوله پیغمبره لاللزینا کسانو تا کفرو چه منکردی دا لاده یوالنا ستو غلبو نا زرده چه کمزور بشه تاسو تاسبا کمروشه ایکو فارون شکست په دنیا کې اخره دي چې کافر شکست کوي نو مؤمنانو مؤمنان تاسو کامیاب شې نو مؤمنان خوشخبری دنیا او کافرانو ته یې را وتابه شي ذین و اتشرون الاجمک ویل بشیل جهنم جهنم ته تا کفاره تاسو جهنم ته ځې نو رب عز وجل ته ورته نو مؤمنانو جنت ته ځې یا داخره تا یر دنیا بشارت مومنان اللہ او یا داخره تا دنیا تقویف و کاسرانتا و بیسل محاد او دیرنا کار زیده و سیدوده قد کان لکم وز جنگ بدر تا اشارت کئی تفسیری واکیار جنگ بدر اگه برازی صورت الانفال کئی او دیزه کئی اشارتا اشارت صرف ورکئی او دا جنگ خندکو دا جنگ احد واقع تفسیری صورت آل امران کی او پا حسوط الانفال کی اشارت تند ندیزه کی جنگ با در تا اشارت ای او نمونه اللہ ذکر کئی چه تاسو با کامیاب شا یری گیا ما ورد با در نمونه قد کان لکم یقینن شتر استاز پار آیت النشان استازو دا پارا نشانشت دے یا عبرت شتر تاسو لآیت پمانا دا عبرت فأس الله يقنم برشتا في فئتين التقطا فأغد ودلوكيش يوزيشوي فئتن يعدلا تقاتلو جنقيدا في سبيل الله فدند الله كي مومنان و أخرى بلدلا كافرتن كافروا يرونهم كل دل بيدا مومنان مثلهم فدو چندسرا رأي العين فزاهرين زرسرا یارونہم لی دل با دی مومنانو کامیم مثلہیم پا دو چندہ سرا رعا یلعین پلی دل یا یارونہم لی دل با یو بل مثلہیم پا دو چندہ چکل میدان تلا سرشوی نو نو ار یو با دو چند یو یو با داد یرد یو با داد یرد چکل مخاموخشی یو بلتا الجن شروع پیدا نیو کارش بل کارش د دې را طاره چې را پيوبل باندې ورشي د دې طاره الله یو بل څنګه خبره ولاخذت یعید مزبوطی بنصر پیمداس پر سره مهشا او چاته چواړي ان فی ذالک دښک پدې کې لایبر تن خ مخه خا ابرت له للابصار د طاره ځاوندانه د عقل واقل من چې وینې غی با دنیا سره میننه ساتي ویست دیزه که عب تزید مند دنیا د دنیا نید رغبتی جو کم دین ورکولا آشپزم مزمون دو اول بابو اقی ختمو زوی ناخست شویده لین ناسی خلبوتا حب و شعراتی محبت دفایشاتا مینن نیسای دو خزنا ار یا سره دا خوخی چیز ما کور پرویز ما کور برابری ار سره خوش آلیگی دا یا دویم اول بنی نها زمان نهای نسان غوال جسن د دې د دې نه په کار دی او دا اول بنین کنا زمونه خموخه ا قران بنین ويخه زمونه وي اره سره زمونه کوي ا لور د بده او دا الله فضل احسان چې قران اوریدو ان لورا او ازه دعا لخوا خوخه دعا اولاد دعا سره مينت ا دعا د الله نه مته او ل قناه ر المقنتره ا غدری له ګول شي منذابه له شروعارو وال سنو آره سره ویچې د مالداري ماته نه موټر لاړم ماته رسو کم نه کم نه چې کل خوراته وي یاره سره یو غالي ده او به ولخای مساومته رسنن ایشاندار اول انعمي اثر وي ولحرص فصل زهاف سره استین جیب می ډکوي ا خو درنه رو جماعت ار وروخته غسته ناره سره یو غالي لا ور ورکی او اسنه نار هاره ا ماټر نه دی وخت او لاره و مګانه موټر سیکلو ول انا ام انسان ري اره سلوچته ما دلنګوي چیرم ماسم میسه می کچا کې ګلاس نه ګرځولې پي په بس ول هر څه آ پچل ناره سلوچته ما خومجه دار پچلې چرې سينو ته طوفان نه بچي غت غت وګي کور ته راولم ناده دنیا یې وروسته نبا دي دا غسي دنیا پتی شوي آغا طالب وی لملي وت نه سره تو همین امکنه که جواب نمی کنی من نمی نمیدم اخم انا عاجل ویراشنا ایمان برابر ما بیا بوادو بیا با ایمان مکم ما حاجولی چی ایمان برابر کنه بیا به خسرت پیدا تو انا تو چی زامن نیستا انا دغدغه بزرگی شدابا خدا بر بار روزی ابي بر بار روزی چه روزی ن بیا به لملمش عطا پیغام و انا شو نه بیا پاس خیدن خځو ورته وی ګوره دا وړاغه ته دات درنه درنه ګاله پټه ری استاغه د جکندنه اسم نشته نه سره اسنه ماذریه تاکته شروع کو انځه سره تندبو نه غچو شو او یا بلخه خو سره کارواله کایڅ سکول ته خیل او خیل مته وا ما نبي اش ده شو دغه چون نه خلق نه پخې خوږې شم لېڅ یادره نه درنه ی په یوه اور کې امنګ کرے هیڅ نه دی به ما 10 ورو کنه یو اخلم انا ري ولا انعام لکه غواشو دره کوټره وسته وین او خوځه وتې خا خا کړې وسته د پند علماء ها ولا هارته چې پسانته روان دي ته دې دا ته لاندې دې جوګه خښتہ ګرځېس خای الاهوی ذلکا مثال حیات الدنيا باڅکاده دنیا دا والله خدای تعالی اندو اثر دی حسن معاف خوسته زیناده وسیدو قران ما ذکر کړو اوبه بشارته اغه ان شاء الله ورکول قل او پیغمبره اونا آیا خبر کم تاسو بخير په غره سره من زالکم د دې شیدوننه لِلَّذِينَ دَارَ دَارَ كَسَانُوا اتَّقُوا جَرِيغِ عِنْدَ رَبِّهِمْ نَظَرَفَ عَدَرَخ پلنا جَنَّاتٌ بَاغُنَ دِي تَجْرِي چيبَي گِ بَامِن تَحْتَهَل اَنْهَارُ لَندَ دَغِنَ وَلِي خَالِدِينَ فِيهَا حَميشه بِي دِي پَارَ کي او ا زمانہ دی به طرف دی طرفه د الله نه والله خدای پاک بصیر لدن کدی بل عبادت په بنګانو خپلو الزینا دعاکه سان دی یقولون چه وای ربنا ای رب زمونگا اننا ابش کمونگا آمنا یقین کړه دے فغفرلنا پس بخنو ک موندا زنو بنا د گناو نو زمونگا واقينا او بچکه مونږه عذاب النار دا عذاب د ورنا الاصابرینا صبر کوونکې بې او الصادقینا رښتیاوونکې بې والقانتینا او عاجز کوونکې بې والمنفقینا او خرج کوونکې بې والمستغفرینا او بخنه وختون کې بې بالاسحر او وقت چربان کې شاهد الله گواډ الله انه شان داده لا اله الا الله چې نشته بل عبادت کوونکې الا هو مگر دغه والله دې والملائکتو او فرشتي ګوادی او اولل علمه او خاوندان د علم ګوادی قائما حمید الله بالقسط لا اله نشته بل عبادت کوونکې الا هو مگر دغه العزيز دیرزور ور دے دی الحکیم دیر حکمتوالد دی این الدین بشک غره دین عند الله الاسلام پنس الله اسلام دے ومختلف الذین او اختلاف نو کسانو اول کتاب اچ ور کڑ کتاب الا من بعد ما مگر پس دا غین اج اهم العلم ذراقید ایت علم باغیان د وجد ازت نه بينهم په پرمینس کې و او چا انکار وکړه بیاات الله دی آیاتو نه د الله نه ف الله بشکلا سریع الحساب زری صاحب کوونکې دی ف ان حاجک پس کچر چیرځګل کی تاسو را فقل وایا اسلم تو ما تابع دار کړه دی وجیه یا خپل لله دی او الله ومنه اتباعن او اعسو چی تابع دار کی زم وقل اوه بي غمبره للذين اتسانو تا او تل كتابات ورکل شو دي ته کتاب والامين او اميانوتا اسلمتم ايته سو تا بيدار شو فئن اسلموا پس کجر دي تابع شو فقد اهتدوا ن اللهربمومی وتهله او قچر مخواړو په انما په ب شکه د ععل الب پهتاببانې رسول دښکاره د ممس والله خدا پا بسیرون لدون کې د ب عبات په بندګو خپلو ان الذينا بش کسانی فرونه چین کار الله د آیاتونو الله نه و النبي او ووجni غم barران بغ حen باغیر سجررم وق الذينا او ویا kasسان yمرuna چک ک بالqiisti پهصاف من النسي د خلکona، فشرم په خبرورقدته بعذاب عم پهاب درنا سره ول الذينا دا قساندي. حَبَتَتْ اَعْمَالُهُمْ جَبرَاعَ عملونه ددي په دنیا په دنیا کېवळ آثرا او په آخرت کې وَعْمَالُهُمْ اَوْ نَبِيذَ من مِنَ نَاصِرِينَ سَوْکَم دادي اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ وَزِدْهُم كِبْرًا وَنَكِرَ وَلَدَهُ أَعْرَبَ يَبَانُور اَلَمْ تَرَ آيَاتَ النَّقْتَلِ إِلَى الَّذِينَ یور کڑش وی دان سیون سیسا میړل کتاب دې کتاب یو دعونا چرابل لشي کتاب الله کتاب دا الله تا لیهکم اضینهم چې فیصلو شي پمند دې کې سمے توالا به اولی فريق منهم یو دل پدې کې وهم علزون ادم خلون کریم د خو کتاب کتاب ترابلل شو پغې فیصله هغه ته بغال نتیه ودل دا رنگه انبیاء دا لا کتاب تر باندې لیکلې دي دغه جانشینو داسور پسې بیا راځه صحابه کرامو دا لا په کتاب باندې فیصله وکړي او چکه کم فیصله بد الله کتاب کې نه و د سنت پسې بدلل هغه کې بنو ان بیا اجماع د امت او اقوال صحابه او هغه کې نه قیاس د مجتهد دي دا ځقونه راځي وې امامانو چې کم نه خپل دغه باندې فیصله وکړي قرآن سنت این حراب پی کده گو حالان که دا ایمه و کاغه یا خبر کده دا نفاقه و سر دلیل و دارنگی یا فیصله کده دا و دا قرآن سنت نستمباد کده نزان نغیز کده یا خبر نرکده دا خوص روله که دا, دا زان آخواده خجوره نالا وی وهم معرزون او دا جمع حالیه دا وهم معرزون دا جمع حالیه دا یعنی همیشه دی چکم نه اعراض کهی یا پیره نره همیشه ده حق پیسلی نمخلی ذالک آده دی و جناب آن هم دکه جدی قالوه با دی لن تمستن چری چر بارا نرسی که منگ تاور الا ایامم مغدوده مگر یا چور ده دشماری داغه محسسینو خواه جزان خواست کلو که منگ با جنت تزو بس دانور با دوزخت تزو واغر رهم آدو که کل ردی فی دینیم فا دين خلقين ما آسو كانو يفترون شديد زانا جولي فا كيفا پسرن كي باي إذا جمعناهم كلا چرا جمعكم انقديل يومين آغا رستان لار بفی كي شك نشتر پاقي كي وعفيت او پور بور كلشي كل نفسين هر يو كستا ماسو كسبا چكلي دو وهم لعيز لمون ودي سر پدریم زلبانه داور, زلبان داور توحید پدریم زلبانه داور توحید چکم نه ذکر کولا او پدې کې داور توحید او پاره باندې دلیل عقلی آغاز کول او بیا تر کې موالات حضور نه هغه چاته ورکول چې د خلانو د دشمنانو به یې نه کو او دشمنانو د الله سره مینه او دا اللہ سرے و تعلق چکم نه ساتو نو پا دی کم شپک مسائلو شپک خبری دی کم اول مسائل دی درم باب کی درم داولی سی درم باب کی شپک مزامین اغیز کرکول یاو داور توحیدو وللہم مالک الملک توت الملک من تشاہ او دیم مضمونو ان قطع دا اللہ را دشمنانونا دے ذکر کولو اتشتمید کی لایت تخیل مؤمنین الكافین اولیاء من دون المؤمنین و با دشمنان پا دوستین نسی درے مضمونو ذکر کولو دیرش مایا ته په خوې په خروين يامه تجد كل نفس معاملات من خير محضره اا څلورم مضمونو د ذکر کړهو يہ دیرش مایا ته د اتباع سنت دا څلورم مضمونو د ترغيب اتباع سنت قل ان كنتن تحبون الله فاتبعوني او په مضمونو ده جکه کو چونتی سهکتی دبره شه دنه سهارو ایصایانو اريدا ويدو ایصاله سلام العهدن الله ونا اولاد دی د یوبل نپیدال کی زوریتن بعضو همن आज پرغم مضمون دی په کار کا ده پنځه بزرگان بیان اودا ده سینتی ته شروع کو پنځه بزرگان دغینه مسله توید هغه بیان ولا یو انتا انت السمیع العلیم انت انت السمیع العلیم امره عمران وې بید امرانوی انکانت السمیع الالیم بیشکتا شرف رفع او ریدن کے پوئے پارس باندی دارانگی دویم مریم علیہ السلام اغوی ان اللہ یرزقو من یشعو بغیر حساب سین ان اللہ یرزقو من یشعو بغیر حساب بے شکا اللہ رجور کی چالا چو غری بی اندازی درین زکریہ علیہ السلاموئی اتتی سید کی انکا سمیع الدعا انکا سمیع الدعا بے قبل انکی د دعا گانوئی نو فرشتا وئی سلوی اختمیت کی قالک ذالک اللہ یفلو مائشا قَالَكَ ذَٰلِكَ اللَّهُ يَفَلُو مَعِشَا فَيْ أَلَّهَ آغَا چُو غَلِي وَاللَّهَ چِسو غَلِي نَعَقِيگِ پا دیو جو بانده دارانگی عیسیٰ علیہ السلام ویلو اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَابُدُو هَذَا سُرَاطٌ مُسْتَقِيم اِنَّ اللَّهَ هازا شراطم مستقیم دا تینجو بزرگان بیانو دا نقل کئی نوول کی داور توحید قلو پی غمبرا اللهم ایخدایا مالک الملکی تو وقت دارید باچا ہے مالک الملکی دا باچا ہے توت الملک آور کے باچای منتشاہو شاہتا وَتَنْزِيَ الْمُلْكَهَ اَخْلِ بَاتْ شَئِي مِنْ مَنْ تَشَا دَآَا چَانَا چَتَو وَالِي او داده که اللهم با دی موقع تنی حرف ندارا یا اللهم داده که یا اللهم ندآا حرف ندار پیوس که دلتا که مم سرها مم آغیوزه شویره لیکن فراغ مشعور نحوی اگر پدی بانده رکتی که نا دا خوبیادو صورت یوسف کی مرازی نو یوسف علیه السلام آگر تا اها بادشاہ خبر چکم دے نکئی یوسف آ نا اگر یوسف آرزانا هادا ناولی دیده که حرفیندار مخیطو پدی و جواننی نیم دا راوڑ دے پاکر کې چی مم سرا شنر یوزی کی گی نو مطلب داره چی اللہ سنگ دی سرا دا شونر یوزی کی گی دکس ا در سر ما زان یوزی کو آ دا مخلوق د در نمی زان جدا کو مطلب اغدار ما د مخلوق د در نمی جدا کو اللہ سار در سر می زان یوزی کو اللهم ای خدایا مالک ال تو وقت دارو دبات چاہی، تو تلملکا ورکی بات چاہی، منتشاو چاہتا چو گوڑی، و تنزل ملکا اخل بات چاہی، ممند آچانت شاہ استار زوشی، و تو عزو اعزت ورکی منتشاو چاہتا چو گوڑی، اللہ عزت چالو ورکی فعزت پسر بل ایمان و الهدایت دا پیمان په ہدایت پر راضی ایسا چلو را راضی بل ایمان و الهدایت دا پیمانو عہد پر راضی بارنګه ایسا چلو راضی و بالاطاعت پر اطاعت پر راضی ودن سری اپن پر انداز راضی خدا له امداد درته رہی وَبِالْقَنَاعَةِ وَالرِّضَا اللَّهَ صَبْرُهُ أُفْرَزَا سَرَا دارَاجِي اللَّهَ سَا حُكْمُ بَانْدِي رَضَا اَخْتِيَارُ الْبَإِزَّتِ قَائِمْتَ هَان بَانِي صَبْرُ کول دَے اَزَّتِ اللَّهَ چَالِ چَورْتِي پَارِ صَبَرْتِي نَاوَ اَزَّت وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ اَزَّت وَرْتِي چَال اَچُغَارِي وَتَذِلُّ اَذِلَّ تَكِي سالا چوغالی زلت پس باندرازی بالکفر و الظلالت دا کفر سر رازی زلالت سر رازی بالکفر و الظلالت کفر سر زلت زلالت سر رازی و بالمعصیت سر رازی استاد او کم سکنا فرمان شی اللہ اغیلت زلت ورکه و بالقهر او پا سر چستا عزاق چابا نراشی زلطا تمیلاویگی پا دی وجبان دی دارنگی وطمعی او پتم سراد غیر اللہ نا تمو ساتلا نظلت دیا رازی بید کال خیر اللہ سالہ که خیر دے آشرین پی کو قرآن کریم کلک آلہ زکر کی او ادنا پی قیاس کی بید کال خیر الله از تالا از تی خیر دی او شرم اللا از تار تکلیفون امتحاناتون سار طرف ندی ای خیر کل لہو بیدید و شر رو لیس ای نسبت پا اللا تا نتید دا ویا چی اللا دا زمان د اعمال و جوا د دا اعمال و کمی الله د اللا تکلیفو ما بندر آوی اینکا دشکتو علا کو اللشین اینکا کو اللشین فارسز باندهی قبیعی طاقت دارون که اگر آداب آدابون خیل قرن ساتی کنن بیدی کل خیر نخیر او اغیر اولا شو آشار اغیر تی کو دامنگ دا که تعلیم ده دا منگ تعلیم ده چه دا کار نشوش چا تا کوا ما بلکی زان تو چه زان خنا ما دا نقصان شو دا وجه ام چه تمدین دا دارگی بیدی کل خیر بیدی که خبر مقدم او خیر مبتدام و اخر در تقدیم دا خبر در پار دفیدی دا دارازی زکوی بیدی کل خیر ستالاش که خیر ده اللہ دبل چالاش که خیر نشتره او تعریفم در خیر دا در پار در عموم ده اللہ تو خیر ناو الاسطا در طرف ندی در انسان دی کیس دقل نشتا انا کالا کل شین قدیر فارتبانه طاقت درونکه بیا دلیل بیانه داور توحید بانده طولج اللہ لا داخل اشپاس النهار پروسکه و طولج النهار آو داخل رضو فلیل پشپکه اللہ دام ساکار ده و تخرج الحیع آو پیداک جوندی من المیتی دمڑینا و تخرج المیت آو پیداک مڑی من الحیع دجوندینا اللہ داستاکار دا اغا جوانده چرکی نا اغاو چاو ملاگی اغا دمڑی اگه نا دا اللہ تا پیدا که داستاکار دی سا اغا خمده لیکن قلب دی کنزلو نا دیم حیات مرض او شفا دا طول چکم دین قبلی نسمان آره و تخرج الحیاء پیدا که جوانده من المیتی دمڑینا وآغمو نزول دین اللہ تاغا ترو تازکی وطق پر قرآن سرا وطق رجل مایی تا پیدا که ملئی من الحید جوندینا آواللہ غزلو غزلو آغا تا ملکی چو کفر شرک سوک اختیار کی پدی وجبان دیو نزولو دا, دا حیات پدکشتا مرس پدکشتا شفا پدکشتا دا طول پدکشتا دیو نچه کلم مارس تا دور تا لکه دل ده نشفا باز دا پس بانده رازی حیات اغاو په بانده رازی پا قرآن بانده بارازی دا اللہ پا کتاب بانده بارازی لکه سورت الانعام باو یو سلیه وشتمایتو گوره علتا کی وئیه اوامن کانمیتن فا احییناهو وجعلنا له نورا یمشی بی فی الناس ایک سو باوی سید اوامن په ه نه هو وجهنا له نوورړې مشي به فاتاس چې مړ زلو داغو نه منګژندکوغ را او او غزمون اغلا را رارني چې د رواني پهغې سره پهقلکو کې په ووجدي نه کمه الله توخواان سره تر تازه کې د چادر چ مړوي وو او ریزیوررکې منمنتشا او چالا چو غاڑی بغیر حساب بے بل مضمون زکر کو او اغداو دا د الله دشمنن بی کار لا اتخذ المؤمنون الكافرین ندنس مؤمنان کافران لرا اولیاء پا دوستے من دون المؤمنین انسیوا دا مؤمنانونا و من یفعل او چاچوکو ذالک دا کار فلیس من اللہ ننر دے طرف دا اللہ نافی شئی پا ایس جس کے اید و ایس جس کے دے سمت لهم یا مقاطعه دا اللہ را دا دویم دا آقا دا ضرور از داری دا دا صرف دا مومن دا مومن سره دویم او مواسط احسان کولی دا چا سرا کافر سر ام کولشی مومن سر ام کولشی نحسان نتاسو که منکینا او, او دریم دا دی مدارات و تا مدارات و چه تا وی زیار زخیر دی <تصفيق> راشا داب و سرکو معاملاتی تگ را تگو نا آگه گور آگه بیا که دا اللہ را دین دشمنی بیا و سرون نکی او خواب خواب کوی نا بیا آگه طریقه بانده چا آگه ستانا آسنا آگه دینی سرمایه ستان آگه مسئله آگه ور خرابه کی <تصفيق> پا دی وجبانده نکلک و زان ساته آو چومی دی تیوی چه دی روڈی نا ٹک دا مسئله و تا بیان کور تا ورنزدی شا ولکذا غنی تا تاسو نقصان در رسید بیا مدارات او اغ سره منلې پدی وجباندی دی کې ا تجارت معاملات نه اوکه دشمن سره کین او اصل مقر سوا انور غلاي انور سو اغ سره کوا او تقیا ځان بچکول د دشمن نه بچ بچی کو تقیا بالعملم دی بل لسان عمل دا چې بل دی او بل عمل کو سره دن شریکوا او بل ځای مداهنت سستیا نه سستیا رنولې سستیا سره ګور ار وَمَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ إِلَّا تَأْذِيبًا فَلَيْسَ فَضْلُ نِرْدَيْنِ مِنَ اللَّهِ تَرَفُدَ اللَّهُ نَا فِي شَيءٍ بِإِسِسِكِ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مګر دا چې ځان بچ کوی تاسو منهم ندینا توقا و ځان بچ کول سره ور ځان بچ کوی ځان نه بچ کوی اته نه کتاب بغیر کې راولې وي الله او تاسو يري الله نفس او دازا اقفلنا نفس دازا اقفلنا ویلاللہ الوسیر او دی الله تاوا پسیرا قلوی پیغمبر انتخفو کچر پتھوئی تاس و ماسو فی صدورکو چپسی نوستا سکری او تبدو یا اخکارکوئی غیلرا یمع اللہ یعلم اللہ پوئی الله اللہ پاقی باندی ویعلمو پوئی ما پاسو فی السماگ آتی چپاسمان نکی دی و ما فی الارضی آج پاس ما کری واللاخذيفات علا كل شيء قدير بارتبندی طاقت لارن کرے درم مضمون بیان و تقریپ کو کہ وہ اللہ دادا زب نو یری گئے یومہ بار بندے تجیدو جو بم میں کل نفس نفس ما سو عملت کیدو من خیرین نیکی موذرا حاضر حاضره و نیکی بہ حاضر و ممی ارچہ تب خپل عمل او حاضر شی لکہ قران کریم سورتي بني اسرائيل په لسمه صفاره دې اړه سمايته کول نه البته کوي سورتي بني اسرائيل په لسمه لسم کې وي چار شاتر بخل عمل أغوي او هر چار تر با حاضر وي وقل الانسان ألزمناهه تو ايره في عنقه وانفرج له يعمل قيامه كتابا يلقاه منشورا علي هر انسان ترى من لا دم کړي عمل لا مداغه او شد داږي راو بعثو من دل راه پرد قيامت باندې عمل نما يلقاه يوذيشي بيد السلام منشورا قرا ورا قرا عمل نما دابو سروي هغه کتب ګوري دارنګ شويت الکافل هش پال سم سپارغه في نسم السبارة في نسم السبارة سورة الكافة يوكم پانزرستم آيات كوي ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ولتنا ما لهذا الكتاب إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا او د با ممی خپل عمل حاضه خپل آبباوه سرهوي دا رنګې سو قامه کېته الله و چا سره به خپل عملي او د خپل عمل نه خلاصدو د بنويیو سریله عمل او عمل مینس کې یلوی فاصلهوي چې عمل اډ لدې نده بازار مانکی سوت القیامه یو کم درشم سی پارا التم دیار ل سم ایتی نغی کوي هدی بد خپل عمل نه کم نه نړير دغی تیر انسان بما قدم واخر یو نباول انسان یومئذن بما قدم واخر خبر ورکې ش انسان په دارت باندي. وعامل و هذا يعمل بانده يومي يومي ورسطي ده زن فريخي الله وي محضره وحاضره وما عملت وما عملت او عاج كري منسو سگونا توادو نخوخي بده لو ان بيناها ارمان چوه پامینده عمل ده ده كي و بيناو او پامینده ده كي امدم بعيدا فاصله لويا جي فاصله اغرير زياده وي او فاصله لوی دا قسم بیا عمل ار چا تبخل حاضر یو دغه په پوهه باندې به سزا چې کم دنې سکلیش ا سزا به کم دنې دی خوري داغه حدیث کې ملاذی نبی له سلام فرمای قیامت کې با بد او ناکار او مشرق داس یو شکل یو سړی به وینی چې داغه د حق ته دا چې د ښکته خپل براغلی دا به د مر انسان وو یا الله مار دین او یا الله مار دین پناره کی د تب او ویریشي دا ستامل دی دا ستامل چې مشکل شي وي او دا شکل ته نه جوړ شي وي د دې بار مان فکر مان او زماره د عمل مینس کې فاصله ډیر وو فالاوی بیا چې کم دنه سکی و وحذرکم الله او یاری تاسو ته پاک نفسه دا ځخ و تاسو الله د خپل عذاب نه یری هغه دا جمله د زه راوړ یو مخ کی وي ویحذرکم الله نفسه نتیجه کی ویحذرکم الله نفسه لدې متهبدا دی چې د زه ذکر راوړ چې دا اول جمعه کی اول جمله اغه ذکر کرا نه راي چې ترک موالات اغه ذکر کرا چو دا الله نه يريګي دا الله د دشمنانو سره دوستي م کوي اغه سره ملګري م کوي ادل دغه چې دا زمو په ربانه دا جمله راولم نه دې په دی باندې راولم چې و نیک عمل تلوان دي شي او د بد عمل نه ځانو ساتي ويحذرکم الله وتعس الله يريد ذا قلنا او يريګي نیک عمل وکي او د بد عمل نه ځانو ساته ولا خدای پاک روفن شفقت کون کې دی بر عبادت بن بندگانو خپل باندې غی برکی اتبا ن چېستا س خل د دا اللهہ داعظم نپديبانبئ اول پ غباره ان کو تم کا چے تاسو تو حبون الله محبت کو کے اللہ سره ف بی زما تا بدارو کے سره پ کے تع د مشرو سره فی زما تا تعکو د خمل او د سره زما دو دشمنو سره پ غبر زما دشمن سره به کاټو کې د کله تاسو د سره می کې یحب کوم الله محبت کو ک الله سره تا سره به الله من نه اوساي نه د الله مینهغ سرهغفر لا کوم یعنی ما پې تا ستاسو کوم ګونهور ستاسو با صنت به فا اتباع سند بان کامیابی دا او بدعات بانده اینا کامی دا بدعات اختیارو رسوعی و ذلت تی او سند پیغمبر زن کراوستل دا خوشالی ده او دا کامیابی دا او ذکر نبی علیہ السلام فرمیلو نبی علیہ السلام فرمیلو ترکتو فیکم امرینی لن تزلو ما تمسکتم بهما تاسو تا ما د سيزنه دو کارونه پریخودري د سيزنه ما تاسو ته پریخودري تاسو با چره به نشه تر څو پوري چې تاسو پاغي باندي اکلکو لارې یو کتاب الله او سنتي یو هغه قران دې داله کتاب دې او زمما سنت طریقه را دا دوه سيزنه دا د ارده دی باندې سو کروان شو قران واغستو دلاره مشال ځان لوګردو او د پیغمبر پتوریکو باندې کلک شو دا انسان دا د کامیابی او وګړه چې نه کمل هغه کوم یوري کوم د پیغمبر او هغه هغه چې لار ورووی چې اهل سنت والجماعت او اهل سنت والجماعت صرف موم نه ری چې او ازان ته موم اهل اهل سنت والجماعت واي علي سنتو اهل والا نه دی علی سنت د سنت به خندې چ کم دینې کوي او بیا د اهل سنت ولی جماعت تعریف نه ابن کسیره د سوره الاراء د سوره الاحکاش پکې شته سيپاره دایې دلان دی اغه کې پین لسمه دی دایې دلان تعریف یې کول لري صلی جل دی من مخویل سلورم الله علیه جل دغه آیت تعریف angle لند دی او صلی الله علیه جل پکې کم دی لري انا نو ماده غریبو درسنه خبر نه دي لسعرم جلكه سوره الاحقاف دایې بلاندي کې چې دا, دا چاته وي ناغه وي اما اهل سنت والجماعت فيقولون كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابه فهو بدعه وی اهل سنت والجماعت هغه چاته وي چې هر اکارو د پیغمبر د صحابه نو اسابت نه نه اګه اغری اعاده بدعتو اغه د ادی ديني اهل سنت و له تعريف غدا کوي لم <سلام> يترکو خاصله من خصال الخير الا وقد بعدرو اليها صحابه کرامو د دینو اسي صفته او خاصله اغه پري خو دن دي مگر اغه تا واند تیری اریتا وردنه و تیری او اغا کار دو پیغمبر سنت طریقا اغیزان لدلاری مشالگرزو لے احل سنت تعریفو و ابن کسیر کله اغاو بورا نا صرف نمیع چن احل سنت احل سنت والجماعت مونگ گئی پدی وجبان لے نزکا وئی او بیا علام شاتی بی کتاب الاتسام کی اغا فرمیلی کنا من تدعا فی الاسلام بیداتاً یرا حسنۃ فقد زعم ان محمدن خانت الرساله ویسو کو چې ځان دي نکي اونې کار جوړکی نره دا ګمان دی چې پیغمبر او خپل رسالت کې خیانت کړی دی اوبه ایم مالک وی امام مالک تاغه فرمایلی دي والله یقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وارثیت لكم الاسلام دین وی حالانکہ الله دا وی چې ما دا ساتو سبحان خپل دین مکمل کړی دی دین ما تاسو سلام مکمل کړی دی او نوم اسلام دی اسلام او نوم نه صرف بلکې عمل کرا واستلی د دې وجنه دلته وایي تاسو الله سره محبت کول غاړي نو زمما پیغمبر پر څه زماره پیغمبر ترته اودان لخوله کوي یو حببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله هو الغفور الرحيم بهونکي مهربان دی قوله پیغمبر اتي الله تابعدارو کې د الله ور رسول او د پیغمبر فئن تولوا پس کچري مخوالودي فئن الله بهشکل لا لا يحب الكافرين نو کوي کافرن ان الله بهشکل لا استفاق ورکل ده آدم آدم علیه سلام و نوحن و نوح علیه یو بل اعتراض جواب روستو رازی هغه کئی بیا و آل امران او, آو امران علی آل العالمین پا خلکو بندی ناقی ویلو چه ایسا علیه سلام امن الله نده اگر اللہ نده نور سو توائی ناقی جواب ذریعتم اولاد دے بازوها باز دا غینا بعضو د دا بازو ندی و دا خود یو بلن پیدا کی که علاق کمزه کری والا خود پا سمیعن او ریدن کدی د پا دا پار سباندی اس قالت امران کله کل چووی بی د عمران رب ای رب زمان انی بیش کما نظر تو منخ تکل دا لکا استاد پارا ما دا آغسو فی بطنی چپ گیر زمان کری محررن خالص محرن خالصو فتقبل منلی پس قبل کی دا زمانا اگر محرن اوه ای عطیقا من كل شغلن معالم تنزیلوی ای عطیقا یعنی دیبا آزادوی دیبا عطیقوی من كل شغلن دا هر کسم شغلن دیبا ایس کسم شغل کنلی او کده شغل کنو نا دیبیا مسئله نیش کولی دیبیا چطای اي مسئله کولیشی ا چې دې غریب راځل ته ناشتي درې بیا مثلا کولې چې نه نه چې کولې ای عتيقا من كل شغل دې به ازادي د هر کس مشغل نه اا یې چې نه پڅرタル له نه پچا کار لې اخ پنه مثلا مخ پر چې کم نه هغه بوزي او محرر وي آزاد وي دغه غلام به سي دغه غلام اختیار نه وي لکه تم نه چې غلام شي ن بیا و دغه ته ناس بیا تا مثلا نشکوله اغه غلامه زندگی دا ډیر کړان ده دا, دا آزادې ده زن کدن یو ساتو اغه غلامه کلونه اغنی دي برابر د غلامه سل کلونه اغه زن کدن د آزادې یو سات دنه دي برابر او چې کله یو قوم غلام شي دغه زندگی هغه اجیر نشي اگر غران شي بیا غیر خپل سم نه شکوله دا سی، چه کلا بنده مومن، ده بند شو، آزان غلام که، ده بیا مسئله چه تکولیش، سوک با تری غلشا، سوک با داد سو بید، سو بی سوک با دی خو پریزینو، دا کار دا آزادو ریخا، دا دا بندو نو محررن خالصو، فتا قبل منی، پس قبل که دا زمانه، انکا بشکتو، انت سمیح العليم، ثاور دن کې په پارس باندې فلم ما پس هر کله وځاته چې ویځه کوله دا ما سم په دایښه قالته رب اره بزما اني بهشکه ما او دې ګول ان ساجني ان ساجني بتار افسوس قالت هي وی وی قالت وی دي رب اره بزما اني بهشکه ما او دګله او سااج والله خدای پاک اعلهمو پوږي بهما پاسه چې دی د ګول و با جن پ داوه عادې خو چره دا ب مخ له خدمت پکی کوي د هغه جای پ داوه نوله کې خپو چره شو الله والله تصللی دی د وررکئ والی س دکارو نه ناری نه کل اون ساعت پهشان د دوام کولا یارګانه زما ماخو نظر کړو امرات ال عمران د مریم علی السلام مور وي نظر جو قبول نشو دیدی الله وینانا ولایسا ذکرو ان د نارینا کل انسا پښانده زنانا او نارینا او زنانا پرچټي خذا صړیته نرز سړی سړی دی خذا خذا خو دیدی کی دیجه ک مطلب دار چولیسا ذکرو ندارنا کل انسا پسند زنانا نديه حالك مطلوب است پسند جنې د موجود استا تا چاله قوتان دغينه الله تعالی به تر غره درکل د جينه دا, دا غره او د غره والی نهه هغه دارا چې دغه دا الله پیغمبر پیدا کوه عيسى عليه السلام و اني بيشکه سمیتوها نمی که خود آغی تا مریم مریم مریم آنمو تا ما که خود رام یرومو ابرانی جوارا تابداری تاوی مریم مانده تابدارا مریم آنمو تا که خود مریم و اینیو بیشکزو اعیدوها پناه غالم دیل را بکا پتا سرا و زریتها دولاد دا غینا من الشیطان الرجیم د شیطان را تلیشوینا وره شیطان را تلیشوینا اپن اگوار ما نو حدیث که رازی چه هر یا بچه پیدا کی گی ناغت واسوس شیطان وره چی سیوا د عیسی و دا مریم علیہ السلام نو سوال پیدا شو چې مریم علیہ السلام خو مخیوان او عیسی علیہ السلام که کمنه نا غروز دا خو ځکه مریم علیہ السلام خو پیدا شوی رکنه عیسیٰ علیہ السلام مرسو رئی دا غی جواب ہو علام عثمانی رحمت اللہ هغه اغاکوی اغاکو دا دے چه دیده که اصل مقصود اغای عیسیٰ علیہ السلام دی او مریم علیہ السلام طبعاً ذکر شوی ربست مریم علیہ السلام طبعاً ذکر دا او مقصود دیده کې عیسیٰ علیہ السلام دے پدی وجبان دے فتا قبلها قبل اکا غی لرا ربها رب دا بقبولنا حسنن فقبل له خيرتا وسلاما وانبتها الله اقراغيلرا نباتن حسنا فلوي له خيرتا وسلام وكفلها اهوالك داذکریا زکریا علی السلام تا ده کفلها فاعل الاید الله زکریا زکریا علی السلام تا مریم صداوتو فلی او ددیره دی چه کمده نه خسونه چوله یه ویزه بای پالم بلویزه زکه ده مریم علیه السلام پلار چه و اعمران نه آقا ده بیت المقدس امامو نه هر یه ویچه دازمونگ ده امام سیبلور ده آو معصومه رو مونگ بای پالو آو امام سر خلق مینه ساتی زکم منزور که سبکونه ورتخی ده دا داگه دا سوالو سرم داگه مینه آو ده امام لوی درجی گوره لوی درجی ده امام ګریم <متور> امام تیور کوي منور کوي قران د الله کتاب کوي او څنګه یې معنی کې عقبات شي چې هغه بدعت او رسومات او یا نور هغه تاسو نه کوي نړۍ هوجن د امام درجه عقلی رلو یاره او ډیر قیمتي دا نقي وسلمین ساتلو د غختله چې د مریم علی السلام اریو زلوه کومه ځی پالنه وکړه نو اریج خسن واټو د خسن د زکریا علی السلام رووتا. ناغت آوالشو ذکری و کفلها ذکری قولما دحلا ار کلاچ داخل بشا علیها باقی بانی ذکری ذکری علیہ السلام المحرابا کودگی داغیتا وجد عندها او بے منتاقی سرا رسقا فراکو میوی بے و سرو مندلی قالو ذکری علیہ السلام یا مریم اے مریمی انا لکی حازا دا کمزن رازی تاتا دا میوی قالت او بے هو من عند الله دا دې طرف عاد الله ناراضي مې وې بوله دا دې د ګرمې مې بوله جمی کیه او دې جمی هغه په ګرمې لکه زکریا عليه السلام حیرانو خلک حیرانو چې دا دې کم دې ناراضي هغه ماته په تنشته الله دې طرف ناراضي یې نه ا کرامت والدا خود خپل کرامت پټو تنشته لکه څنګه چې پیغمبر ته د خپل معجزه پټ نه جماله کوم موجوده براکول شي د کسي اولي کرامت د خپل کرامت پتنی یځما پلاس باندې کوم نوې کارخانه تي ان الله بشکال لا ارزق او رز ور کوي مې شاو چاته غواړي بغیر حساب بندازي هنالکا په دغه ځای کې داسوال کو زکریا زکریا علی السلام او ابا او د خپلنا اسم مکان او اسم زمان دواله را اسم مکان و دغه ځکه یا اسمه زمان دغه وخت دعا صلی الله علیه و ذکریا السلام رب به در خپلنا قال ذکریا علیه السلام رب ایرب زما احبلی رحم تا ملذون کا د خپل طرف نه ذریته اولاد طیبه پاک الله ما اولاد راکي خود طیبه راکي ام من خلقو خدای بچی راکي خدای زو راکي خدای دنه چويبرات که پاتې الله است تابیدار وي د قران رسولت تابیدار وي دغه پتنګ وي نه د نفس اولاد غالي چې دغه غالي نو جوبس بیا جوړي راشکي ګوري نه نه دعاکه سوال نو کامل دعا کو زكريا عليه السلام الله ولاته خدای خو ته براکي انک بعشکتو سمي دعا قبل ان کې دعاګانو دې سوالونه فنادت هل ملائکتو آوا کو ته فر هوقا من او حال دا و چې دی ولاړو لي چې منځ کو فل می را پ کو کې سوال پیدا شو چې دمونکو په منز ک ولاړو د فر اووا کو چې فنا د م فر ووااز وکو سوال دا را ځ یا خ دا و چې ه چې منز کې دا ادو اجاز اوه چې صلاه دي دي ته په مانند نفل امه کړې دي او دعا ته ویل دي لاس پورته کړې دي او دعا کوي صلاه په مانند دعا راځي کنه لکه شرطه توبه کې بارشي الله وي ته تاسو پیغمبر هغه ته تخفر ډاله وړي استادنه قبول کړي د تاسو له بغاټ دعا غوړې ان صلاتك عسكن لهم الای فی غمرادر پارا دوا غوارا و صلی علیهم ان صلاتك عسكن لهم دیل دوا غوارا زکستا دوار دی رپار ارام دی صلات په معنی دی چې را دوا وا هو دی قائمن لا ی صلی چې دوا کې مشغله فلم مہرع په کوډګه خپل کی ان الله بے شک اللہ یبشیر کا زردر کی طالب یحییٰ او یحییٰ علیہ السلام باندې مصدقن تصدیقونکے ب کلمت من الله په حکم د الله سره کلم پهمان دځی کی حکم د الله او سیدن سردار وې او حسورن ا بندون کی دخواش پې بندون کی دخواش پې عینین باندې بیمار باندې خفل خواهی ستراز ځان بعد خواهی شاتن بچکی وعده بناکی و نبیین آفیغم بر بی من السالحین ای بدنی کانونا او زکری علیہ السلام را بی اربا زمان انا یکونو لی سرنگی بشی زمان را پارا غلامنا لک و قد بلغنی او یقنن رسیدر دمات بوداوالی و مراتی بی بی زمان آقر شندر زمان بی, بی شندر الاسباب دکسي اوстаў پدر کي څه کمينشتن الله رحم را بندو کي اولاد را کي قال او فرشتي كزلك الله د كرنګي يي بتاو كزلكم دکسي بي الله خدای پاک يا فالو کي ما ايشا اغه چو غوالي الله چو غوالي دکسي باول در کي پدي حالت کي به در کي پدي بوډا والي کي به در کي قال رسول الله عليه السلام رب اير بسمع اجعل لي قرض مال را ايو نشانه يا الله سنه چانا علامه خرا له ورزه کنه چې خلکو ته وایم چې دا شن چلو او کنه نشانه خو چې خامخای کنه چې بډا بډای اولاد شنه نشانه خامخ پکاله قالوي فرشتي ايتو کنه خستا الله تو كلم الناس چې خبر بنه کې خلکو سره اساس ثلاثه ايام دري لودي الا رمزا مگر په اشاره سره اشاره به یې اشاراں بیان دعوت اگر بکولشی او سکر رب بکا یاد ورخ پل کسیران دیر دیر وسب بها پاکی بیان وابیل عشی پا ماخام کی والیبکار او پستا باکی او سا پا دی آیتنو کی تیسا علی السلام دا ولادت او اغیط تمہید بیانی او بیاد عبودیت نشانی وعلامی اغیط زکر کولی چو ایسا علی السلام الہ نو بنده د الله او کنی راشه د عبودیتو نشانه وره و اسقالت الملائکتو او کله چه فرشتو یا مریم او ای مریم علی السلام ان الله بشک الله استفاکه غره کلیت دایو دایو ای دا سال السلام د یو نشانه و موری د علوی ما غره کلیت ذیم و طهره کې پاک کلیت پاک کلیت مختاج د پاتیت نه ذیم دره ما وستفا که غره کرده علان سایل علمین فزنان و طولو بنده وطالع الله عقید که فزیلتو غره والدر کرده یا مریم ای مریمی سلوره ما نشانه اخنو تی تابداری کوا عاجزی کوا لربی که درخ پل واس جدی یا جدی کوا در پینزه ما نشانه نچا عاجزی که و تابداری نغیلاخ گرزی دیشی شپگمه ورکای رکو کوا معراتین سردرکو کونکونه تشوګم نشانه ده وس ادخال الہی منسکی ذلک دا من ان انباء الغیبه بعض واقعات غیبری نوہی هی چوه کویمون الیک تا پیغمبران تو خو اق وقت نه امام الانبیاء اخر پیغمبر تو چہ دا واقعات بیان نه تو خو وقت نه وی عالم غیب خمنه نه دا بغیر دا وحینا بلسنی شکیده دا تا تا مونگو وحی کو وما کن تانویتا لدهیم دی دیزیل خونه کل چه غرزولی اقلام هم قلمون اقبل ایهم چه کم یو پدی که یک فلو پالن بکی مریم آدم مریم علیہ السلام وی دا دیار لسپیغمبرانو دیار لسپیغمبرانو ادی که عریوی چه زبی پالن بلویزو نو حکم داو چه زی خسان واشوی دې چا قلم دو د سر د پاس اودې د پاتشو شو نو بس هغهه به کفات کې او چا قلمونه روان شو نه بس او پات شو چې قلمونه ټوله دریابته غر دولوبوت ه نه د ذکرال السلام قلم دو د سر د پاسه پاتې شو ن بس دغ قار ته دا دتهغه وت زه کا الله وي دا قسمه واچ او چې کمم یوپاله د میم کوي وما کو تاانهتهلهیم. دخوا یخ س کالا چې مشوره کوله دی جګه مع نخ جګلی نه کوئ مشوره چې مش او بل سر کو چې کمم یوپي قاه الم کا کله چ فرشت م م ان الله بش کاله ی ب شرو کې زیره درک تاله بکماتتی من په یو حکم سره طرف دخپلنا دخپل نه د خپل حکم سره تا اللہ پویا حکم سران سکم دینو تا تا اڈر کئی او اغسر ای اسمو چننب داغو المسیحو مسکون کے عیسا عیسا علیہ السلام ابن مریم چزید مریم مسیح مسکون کے سوک بلندو پیدے شی یا و برس مرز ان السلام اپلا سراخ کو مسعبے کو نا بجور